Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul akrata min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una Allahın sevgisini kazandıran sebeplerden birincisi Quran-ı tədəbbürlə oxumaq mənasını başa düşməyə çalışmaq. E, yəni, o ayələrdən Allahın muradını nə olduğunu bilmək. <coughs> Və ikinci, Hı. hansı ibadətlərlə? Nafilə ibadətlərlə. Nafilə nədir? Əlavə ibadətlər. Nafilə əlavə demək. Yəni, fərzlərinin Kölündə olan ibadətlərlə, e, nafilə ibadətlərlə. Yaxşı, bəs fərzlər, nafilə kifayətdir, fərzlər etməsə olar. Yəni, nafilə nədən sonra gəlir? Fərzlərdən sonra gəlir. Yəni, fərzlər yerini, tam yerinə yetirdikdən sonra e, nafilə ibadətlərlə yaxınlaşmaq həmçinin e, qulu e, sevən dərəcəsindən hansı dərəcə çatdırır? Sevilən dərəcəsindən çatdırır. Ə, çünki həmən müqəddəs ədəsdə də keçir ki, yəni qulum mənə ə, fərz etdiyim ibadətlərlə, mənə ən sevimli olan fərz etdiyim ibadətlərlə yaxınlaşar. Sonra əlavə ibadətlərlə yaxınlaşmaqda davam edərsə, mən onu nə edərəm? 3 Üçüncü, Allah taləni daima zikr etmək. Dili ilə, qəlbi ilə, halı ilə, əzələri ilə. Əvəllər dördüncü Allahın ə, sevdiklərini öz sevdiklərindən üstün ə, tutmaq. Və 5-ci. İnsan qalbi ilə Allahın ad və sifətlərini mütaliə etməsi. 6-cı. Quran deyirik. Allah xalənin bəndəsinə verdiyi zahiri və batini, daxili neymətləri insan müşahidə etməsi, yəni mübarəsində fikirləşməsi nəyə gətirib çıxardır? Sevilən dərəcəsinə gətirib çıxardır. Və yedinci, qəlbin Allahın qarşısında sınması, bütövlüklə Allahın qarşısında sınması. Və səkizinci, Allah-u Teala'nın nüzul etdiyi vaxt, indiyi vaxt, Ə, dünya səmasına inməsi dünya səmasına indiyi vaxt onunla tək qalaraq, yəni Allahla tək qalaraq onunla münacətdə olması münacat nədir? gizli danışıq burası səslə olan danışıq bir də gizli danışıqda olması və onun kəlamını oxumaq və axırda nə etmək? istiğfar istiğfar etmək, istiğfar nədir? bağışlanma diləmək çünki Allah-u Teala Cənnət əhlini vəz fədəyətdir ki, kənu qalilən minəl-leylimə yəhcaun. Yəni, onlar gecənin az hissəsini yatardırlar. Və bil əshərihum yəstəğfirun. Sühur vaxtları isə nə edərdilər? İstiğfar edərdilər. Yəni, səhərə yaxın vaxtlar istiğfar edərdilər. Və həmçinin Allahın sevgisini qazandıran səhəblərdən 9-cusu. Geçən dəs keçdiyimiz nə oldu? Allahın Allahı sevən, o sadiq bəndələrlə yanə yəni oturmaq və onların o gəz, gözəl kəlamlarından bəhrələnmək və həmçinin insan danışdığı zaman danışığında mənfəət varsa, məsləhət varsa, danışması və yoxsa, yəni susması. Ona görə sələflər də buyurur, əsas məsələ nədir? Əsas məsələ Nədir əsas məsələ? Ha. Laysa shana an, tuhibe, an yəni, o ki, yani sən sevəsən, əsas odur ki, seviləsən. Yələ ona görə insan, yani Allah təalanın sevgisini qazandıran o səhabələri bilməli və sonra, yəni, bunları doğrultmaq üçün də, ə, çalışmalıdır ki, ə, sevilənlərdən olsun. E, Yoxsa e, quru-boş iddia insana fayda vermir. Quru-boş iddia fayda vermir. Çünki Yahudilər də iddia edirlər. Yahudilər nədirilər? Qaqalətil <li> Yahudu <vannasara> Nahnu və nəsara Nəhnu əbnəullahi və əhibbəu. Yahudilər və nəsranlər dedilər ki, biz Allahın sevimliləri, yəni sevdiyi şəxslər və Allahın oğullarıyıq. Yəni onların bu iddiası Yəni, fayda verir mi? Yəni, iddia gəldikdə, yahudlər də iddia edir. Ona görə insan ə, çalışmalı Allahın sevgisini qazandıran yollardan ə, tutmağa çalışmalı, cəhd göstərməli, səy göstərməli. Necə ki, o vaxtda bir qövm Allahı sevdiyini ə, iddia etmişdi və Allah-u Teala də onları yoxlamaq üçün hansı surənin hansı ayasını azil etdi? Əl İmran. Əli Əmran surəsinin 30 31-ci ayəsini, قُلْ اِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ De ki, əgər siz Allah'ı sevirsinizsə, mənə tabi olun, yuhbibukumullah. Onda Allah da sizi sevər. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Və günahlarınızı bağışlayar. Yəni artıq Allah təala, yəni öz sevgisinin olduğu yeri göstərdi. Əgər Allahın sevgisini insan qazanmaq istəyirsə, kime tabi olmalıdır? Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallama yəni tabe olmalıdır. Yəni onun e, buyurduğu formada Allah'a yaxınlaşmalı. Öz kəfi ilə, öz istədiyi formada yox. <həldə gerade> İnşallah bugün gün də yəni səbəblərdən onuncusu. Hansı ki bu səbəbləri İbn Qayyim rahimullah saymışdı. Ahrıncısıdır inşallah. Onuncusu, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülrabilələmin, Və salātu və salamu alə aşrafı lənbiyəl-ləməni, Səyyidini Muhammedin və alə əl əlihiyyə və səhbiyə ecmaənin, amma bə'd, Mubəəədət külü sebebin yəhulü bəyna l qalb və bəyin Allah. Yani Allah-u sevgisini qazandıran sebeblerden onuncusu, yani qəlbdən Allah arasına giren Hər bir maniyyəni uzaqlaşdırmaq. Yəni, 9 dənə səbəb gəldi və həmçində bununla yanaşı, o səbəblərdən tutmaqla yanaşı insan yəni o maniyyələri uza uzaqlaşdırmalıdır. Yəni, yaxınlaşdıran səbəblər qazandıran və həmçində nə kim maniyyə varsa o maniyyəni də uzaqlaşdırmalıdır ki, və insan e, yəni sevən dərəcəsindən, yəni sevilən dərəcəsinə çatması üçün və bundan ötürü, əgər insan, yəni o dərəcəyə çatmaq istəyirsə, mütləq yəni qəlbini qormaldı və qəlbinin sağlamatcılığı üçün çalışmalıdır və hər bir, yəni qəlbinə xəlal gətirən və qəlbinin körlanmasına səbəb olan hər bir səbəbi ə, qəlbindən o afəti uzaqlaştırmalıdır. Hal qalb idha fasada falan yajid al mar'u fa'idatan fima yuslihu min o insan hatta dünyavi işlerinde belə fayda tapmaz valan yajid naf'an aw kasban fi ahrahi o insan axirətində də heç bir qazanc, mənfəət əldə etməz çünki Allah təala Şuara suresi, 88-ci ayədə buyurur, Yəvmələ yənfəuməlun vələ bənun illə mən ətəlləhə bi qalbin səlim. O gün nə mal dövlət, nə də oğlu uşaq fayda verəcəkdir. Yalnız Allahın huzuruna salamat, yəni sağlam qəlblə gələndən başqa. Yəni qiyamət günü insana əsas fayda verdiyi yeri harasıdır? İnsanın qəlbi o sağlam qəlbdir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi de, e, ki, ve sellem də duasında dəyərdi ki, وَاَسْأَلُكَ قَلْبًا سَل۪يمًا Allahüm, səndən selim, yani salamat, salamat qalb istəyirəm, sağlam qalb istəyirəm. وَاَبُدَلِكَ يَظَلَّ الْقَلْبُ سَل۪يمًا مُعَافًا مِنْ تَحْلِيَتِهِ Bi umur, <gülüyor> ve tahliyət yani umur. Ve insanın qalbi, E, daima salamat qalması üçün və afiyyət içərisində olması üçün mütləq o qəlbi e, bir neçə şeylə bəzəmək lazım və həmçində qəlbi bir neçə şeydən boşaltmaq lazımdır. Fəminəl umur, ləti yənbəqi ən yəzallə mutəhəlliyən bihə Nədir yəni, o qəlbi e, bəzətməsi lazım olan şeylər? Ən yəzallə müstəşirən məaniyəl imənil üzmə və müstəhdirən haqaiqəhü'l-kübrə. Yəni o insan e, qəlbini bəzətməlidir, e, böyük imanın o mənalarını hiss etməklə və onun həqiqətini xatırlamaqla. Mühammad ibn Nəsirin Allah və e, bizə bu mənaları e, xatırladır, o qəlbin diri qalması üçün gələn mənaları səbəbləri və yəstuqale biha və sulama əgər bu mənalar insanın qəlbində olarsa və o qəlbə salamat qalb vəsfini vermək olar. Rəhimlullah buyurur ki el qalb us salim ən ya'lema en nallah haqqun. Yəni salamat qalb odur ki, o, bilməsi ki Allah təala haqqdır. Yəni Allah təalənin haqq olduğunu bilməsi və en nesa'at atiytun Və qiyamət mütləq qopacaqdır. Yəni, bunda şək etməməsi. Və ənnallaha yəb'afu mən fil qubur. Və Allah-u Teala yəni, qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir, çıxardacaqdır. Yəni, baxmayaraq, burada yəni, üç dənə qısa ə, kəlmələrdir, yəni, böyük mənalar vardır. İnsan yəni, bunu yəqinliklə bilməsi, bilməsi ki, Allah-u Teala haqdır, və qiyamətin gəlməsində qorxmasında heç bir şərt yoxdur və Allah Teala qəbirdəkiləri də dirildəcəkdir. Wala <gülüyor> nadhun anna qalban tadhallu hadi almaani haadiratan fi yumkin an tatasarraba ilayhi aafatu min illatin aw marad. Yəni zən edə bilmərik, yəni mümkün deyil ki, əgər qəlbdə bu mənalar daimi olsa, bu mənalar qəlbdə daimi olsa, daimi bu mənalar xatırlasa, yəni, o qəlbə xəstəliyin müəyyən bir bəlanın, afatın üz verməsi mümkün deyil. Fə mən arad Allah haqqəl-mərifə və ayqələ bil-əxirə və amilə limə bəədəl-məvvdur. Əgər bir insan Allah haqqı ilə tanıyarsa və ahirətin də yəqin olacağına iman gətirərsə, bunu yəqinliklə bilərsə, o insan ölümdən sonraki həyat üçün çalışar. Fə inna o sahibu qalbun səlimin ləməhalə və o insanda artıq salamat, yəni sağlam qəlb sahibi olar. وإنما يبدا تسرب الأمراض إلى القلب من تفلت هذه الحقائق أو بعضها منه نوقت يعني او قلبى خستلیکلر sezir qalba o vaqt bu xestelikler sezir ki agar e, bu, bu qalbda olmasa, bu haqiqatlar bu manalar qalbda olmazsa və ya bu manaların bəzisi qalbda olmazsa fa inda delik la yaudu saliman bal yakunu qalban marida va bu manalardan bəzisi yoxa çıxarsa və ya Mənalar hamısı yuxa çıxarsa artıq o qəlb xəstələnmiş qəlbə çevrilir. Ya şəhvətlərlə və yaxud şübhələrlə və yaxud da ikisi xəstələnmiş qəlbə çevrilir. Ve tilki həl-u və bu da münafiqin qəlbinin halıdır. Qalə Sə'əd ibn-i Musəyyib Rəhəməullah, Səəəd ibn-i Musəyyib Rəhəməullah buyurmuşdur ki, əl qəlb-ü səlim, huva l qəlb-ü səhih. Səlim qəlb, salamat wa huwa qalb al Bu da sağlam qəlb kimin qəlbidir? Müəminin qəlbidir. Li'anna qalb al munafiq çünki munafiqin qəlbi xəstədir. Allah Taala Quranda buyurur, Bəqərə surəsi 10-cu ayədə "fi qulubihim maradun", yəni onların qəlblərində mərəz, yəni xəstəlik vardır. İbn Ərəbi İbrahimə (Allah) buyurur ki, "al qalb us-salim huwa as-salim min al-a'athati Yəni e, səlim qəlb, yəni salamat qəlb o qəlbdir ki, o qəlb yəni bütün o afatlardan, bəlalardan, xoşa gəlməz hər bir şeydən salamat olan qəlbdir. İbn Teymin Rəhiməullah e, salamat qəlbin mənasını daha geniş mənide buyurur. Huva səlimun min məsivallah. Yəni salamat qəlb nədir? E, salamat qəlb yəni Allahdan başqasından salamat olan qəlbdir. Yəni o qəlbdə yalnız nə var? Yalnız Allah var və yaxud Allahdan qeyrisinə ibadətdən salamat olan qəlbdir. Və yaxud Allahdan qeyrisini istəyinləyən, Allahdan qeyrisini sevməkdən salamat olan qəlbdir. Yəni, o, o möminin qəlbində, o salamat qəlbdə ə, Allah, Allaha ibadət, Allah sevgisi vardır. Və alla hədə əqrab mə yuabbiru ən murad İbn Qayyim fi qavlihi və Allah bilsin də İbn Qayyimin dediyi ifadəyə daha yaxın mənada bu İbn Temir <gülüyor> Rahimə Allahın gətirdiyi E, mənalardır. Mübaədədü kullu səbəbin yəhulü beynəl qalbi və beynə Allah. E, yəni, insan, yəni özü ilə, qəlbi ilə Allah arasına girən hər bir maniyəni səbəbi özündən uzaqlaşdırması. Və innəmə yubaidu min Allah kullu tariqin yusulü ilə bəb min tilkəl-əbvabi sələtə. E, Allahdan uzaqlaşdıran nədir? Allahdan uzaqlaşdıran e, bu üç qapıya aparan hər bir yoldur. Üç qapıya aparan hər bir yol insanı Allahdan uzaqlaşdırır. Bu qapılar, üç dənə qapı da hansıdır? Birinci, şübhə qapısı. Yəni, Allahın dinində şək yaradan şübhə qapısı. Deməli, Allahdan uzaqlaşdıran yollar, yolların qapıları bunlardır. Birinci, şübhə qapısı. Yəni, dində şək yaradan şübhə qapısı. İkinci, şəhvət qapısı. Hansı ki, o şəhvət nə yaradır? E Nəfsil istəyi Allaha itaətdən, Allahın rizasından üstün tutmağı yaradır. Və bu da şəhvət qapısıdır və üçüncü qapısı da e, qəzəb qapısıdır. Şübhə qapısı, şəhvət qapısı və qəzəb qapısı və qəzəb qapısı da və Allahın yaratdıqlarına, insanlara qarşı düşmənçiliyi vadə edir. Və min hələl əbvab 3 bu üç qapıdan da günahların asiliklərinin hər biri qəlbə daxil olur və 3 qapıdan günahlar yəni qəlbə daxil olur və bunların da əsasları var, bunların əsasları da kökü də 3 Bunların yaranması üçün də əsaslar var. Bu, bu əsaslarda 3dür və bunlardan birincisi taalluqul qalbi bi qeyrilah. Qalbin Allahdan qeyrisinə bağlanması. Qalbin Allahdan qeyrisinə bağlanması və bunun da sonu nədir? Allahdan qeyrisini çağırmaq. <gülüyor> Əgər insan Allahdan qeyrisinə bağlanarsa, sonda nəticədə artıq Allahı buraxaraq Allahdan qeyrisini e, çağırmaqə yönələcəkdir. Və ikinci e, əsaslardan wataatu n-nafsi fil qadab. Qəzəb zamanı insan nəfsinə itaat eləməsi. Qəzəb zamanı nəfsinə itaat eləməsi və bunun da qayəsi, nəticəsi nədir? Öldürmək. Öldürməyə gətirib çıxardır. Əgər insan e, qəzəbdə nəfsinə itaat edərsə, e, sonda kimisə öldürməklə nəticələnəcəkdir. Və daha artı nəfsi şəhvə üçüncü əsasdır. Kökdə odur ki, e, şəhvəz zamanı Nəfsə tabi olmaq, nəfsə itaat etmək və bunu da nə ilə nəticələnir? Zinayla. Zinayla e, nəticələnir. Və Allah-u Teala bunların üçünü də bir ayədə cəm etmişdir və o sağlam qəlb sahiblərini bundan uzaq tutmuşdur. Necə ki, Allah-u Teala e, Furqan Suresi 68-ci ayədə e, İbədur rəhmənin, yəni rəhmənin qullarının sifətini vəsf edərək buyurmuşdur. vəl <lâ> Onlar, La yed'un ma'a Allah ilahan akhar. Onlar Allahla yanaşı hiçbir bir ilaha tapınmazlar. Yani hiçbir bir ilahı çağırmazlar, ona ibadət etməzlər. Vala <lâ> yaqtuluna-n-nefsə allati harrama yani Allah illa bil haqq. Yəni Allahın haram etdiyi nəfsi haqsız yerə öldürməzlər. İkinci öldürmək, Vala <lâ> yaznun ve zinara etməzlər. Vaman <lâ> yef'al dalika yalqa etâme. Kim bunlar edərsə cəzalanacaqdır. وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ يَتَحَاشَوْنَ هَذِهِ الْمُفْصِدَاتِ مِنَ الظُّنُوبِ Allah onların razı olsun, e, belə fesad getiren günahlardan uzaq olardılar. E, وَيَسْأَلُونَ عَنْ كِبَارِهَا وَاُسُولِهَا Və onlar... Bu günahların, bu fəsad gətirən günahların böyükləri barəsində, bunların əsasları barəsində soruşardırlar ki, özləri ilə o günahlar arasında təqvadan bir maniyyət usunlar. Fəqəd kənu yələmun ənəd-dunub cirah və onlar yəqin olaraq bilirlər ki, günahlar yəni yaralayan bir şeydir, insanda yara əmələ gətirir. Və rubbə curhin əsabi minəl qalbi məqtələ və bəzi yaralarda vardır ki, qəlbi öldürə bilər. Qali Abdullah ibn-i radiyallahu anhu, Abdullah ibn-i radiyallahu buyurmuşdur ki, Səəltu Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləminə soruşdum, eyyü zəmbi əzam. Yəni sahabilər soruşardılar, ən büyük günah barəsində, onun əsası barəsində, ondan çəkinmək üçün. Hansı günah daha böyüktür? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də buyurdu ki, Ən təc'alə lillahi niddən və qad xaləqaka. Yəni, Allah-u səni yaratmış olduğu halda ona şərik qoşmalım. Qurtu innə zəlikə lə azim. Dedim ki, əqiqətən bu, böyük bir şeydir. Qurtu thumma Sonra dedim ki, sonra hansı günah daha böyükdür? Qalə və ən təqtulə və lədəkə təxafı ən yət'amə məət. Sonra buyurdu ki, sənin evladının səninlə yemək qorxusundan evladını öldürməyin. Yəni, rüzidən qorxaraq. Evladını öldürməyin. Qultu thumma eyyus. Sonra dedim ki, daha böyük. Ondan sonra hansı böyük günah var? Qala entuzaniyə həlilə təcərikə ə, qonşunun halalı ilə zina etməyin. Yəni, qonşunun arvadı ilə ə, zina etməyin. Bu, daha şiddətlidir. Və qədəkərə Rasulü s.a.fidəlikəl xədis usulə zunubi thələfə əlmədqura fil əyə Artıq Peyğəmbər s.a.v yəni, bu hədisdə o aidə keçən günahların əsasını qeyd etdi. Valakinə nasə lakin bu hədisdə o günahların surətlərinin ən çirkinini yəni, vurguladı. vurğuladı. Leyən nasə adam? Çünki ondan soruşan peyğəmbər sallallahu əleyhi və soruşan hansı günahın daha böyük olduğu barəsində soruşdu. Fədadə təlahu kibariha və abrəz asnatihā Ya Peyğəmbər sallallahu böyük günahların böyüğünü və onlar içərisində ən bariz olanını xəbər verdi. Fəleysə mənada elə ki annə tilka səlatə hiyl kebair fəhasb. Yəni bu, o demək ki, böyük günahlar sadəcə bu üç günahdır. Və innəl kebair böyük günahlar çoxdur və onların da ən böyüyü hədisdə zikr olunan 7 dənəsidir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurmuşdur: "İciteni və səbəl mübiqat." Hava Qalü ya Rasulullah və məhün. Dedilər ki, ey Allahın Rasulü onlar hansılardır? Qalə əşşirkü billah Dedi ki, Allah'a şəhrik qoşmaq. ikinci və sehr. Sehirkarlıq. Sehir, ikinci böyük günahlardan. Və qatlun nəfsilləti harramallahu illə bilhaqq. Allahın haram etdiyi bir nəfsi, haqsız yeri öldürmək. Dördüncü və əqlun ribə, faiz yemək. Beşinci və əqlun məlil yetim, yetim malı yemək və 6-cı və təvalliyə yoməz zəhfə və döyüş meydanından qaçmaq və 7-ci də vəqzül muhsanatil mu'minatil gafilat übbi e, xəbər ismetli mömin qadınlara böhdən büht atmaq və likullin tilka zunub təsiruhal qatil fil qalb yəni bu günahların hər birinin də qəlbə öldürücü təsiri vardır və heyə la təzəlu təfri fihi və tamraduhu Və bu günahlarda, yəni o qəlbə sezməkdə davam edir və axırda xəstələndirir. Və bəzəndə Allah qorusun öldürür. Kəmə qalə, Abdullah ibn-i Mubarak, rəhiməlullah, necə ki, Abdullah ibn-i Mubarak, yəni şerirdə buyurmuşdur, Ra'aytu zunu tumitul qulubə və qad yurith zullə idmənuhə Artıq mən günahları gördüm ki, qəlbi öldürür və günahlara davam etmək insanı zəlilləşdirir. Vatarr qunu bir الْقُلُوبِ quulubi və günahları tərk etmək gəlbərrin hayatıdır va xayırrunli nəfsəiya ha vəsnin nəfsin üçünə daha xrli olan olur ki nəfsinə asası olmaqındır İ nəpin nəfsil bəşərri ya raqaizmə darfyələti testədə il x vatətiləyan insann beəşər nəfsində o zəyittlik əlamətləri var o dayalar var və Xataları, günahları dəvət edir, günahları çağırır və asiliyə doğru onu yönəldir. Fəaləl məri ən yəhvə rəhə fi nəfsihi və yərqubə təəsir rəhə fi qalbihi Və buna görə insan özlüyündə ondan çəkinməli və həmçinin onun qəlbinə verdiyi təsirini izləməlidir. Fəmin hə tənbəu kulləl ətən və tənbəədi kullu dünub Və buradan elə günahların hamısı ortaya çıxır. Və bu dayaqlar da hansılardır, əsas o qəlbdə insan nəfsində, bəşər nəfsində olan yerləşən o əlamətlər. Birincisi, kibir, təkəbürlük və ikincisi, əl-xirs, yəni dünyaya həris olmaq, yəni dövli, mal dövləti həddindən artıq istəmək və üçüncüsü də həsəddir. Yəni, bunlar nəf bəşər nəfsində olan xəstəliklərin əsaslarıdır, təkəbürlük, hərislik və həsəd. Wal kibru huwa awwalu dhanbin usiya Allahu taala bihi. Ve yani ilk Allah'a aslik edilen günahdır. Ba kana al iblis ve ilk aslik edən də iblis idi. Allahu Taala onu lənətlədi. Ba qara surətin 44-cü ayə Allahu Taala buyurur: "Ve iz qulna lil malaikati iscudū li Adama fa O vaxt ki biz mələklərə dedik: "Adəmə səcdə edin." Hamısı səcdə etdi İblisdən başqa. Əbə o boyun qaçırdı. Və istəkbara, təkabbürlük etdi və kənə minəl kəfirin və kəfirlərdən oldu. Və hərıslıq ikinci də hərislik. Mal dövlətə, dünya malına həris olmaq, onu həddindən artıq sevmək istəmək, kənə səbəbən fi avvalizunubil bəşər. Yəni bəşər ə, günahlarının ilki oldu bu. Fəminhu nəfədə İblis ilə Adəm və bu hərislik tərəfdən Ee, i̇blis Adem'ə e yol tapdı. Adəm və Havvaya yol tapdı onları azdırmaq üçün. Necə ki Daha surəsi 12-ci 120-ci ayədə Allah Taala buyurur. Qale ya Ademu ondan hekayət edərək qale ya Ademu hel edulluka ala şəjratil xuldi və mulkin la yebla. Ey Adəm, sənə əbədiyyət ağacını Və xarab olmayan mülkü xəbər verimmi, göstərəmmi? Fa'a kala minha. Və bundan sonra onların ikisi o ağacdan yedilər. Və əmmə həsəd, həsədə gəldikdə isə, fa kənə səbəbən fi ma'səti ibn -əvvəl. Adəm al-avval. Adəm aləyhissəlamın, yəni ilk oğlunda olan günah, yəni həsəddən irəli gəldi. Qalə təala Allah təala buyurur, Maide surəsi 27-ci ayədə: "Və aləyhim nəbə nəbə ibnə Bilhaq. İz qarrabə qurbənen fə tüqubbile minəhədihimə və lə mütəqabbel minəl-əxər qalə ləəqtü lənək qalə innəmə yətəqabbelülləhu minəl-müttəqin. Sən onlara Adəmin iki oğlunun xəbərini haqla çatdır, oxu. Nə və ki onlar, Adəmin iki oğlu, Adəm aleyhəsələm iki oğlu, yani qurban kesmişlər, yani və yaqdı qurban təqdim eləmişlər və onlardan birinden o qurban, qəbul olundu və o birisindən qəbul olunmadı. Yəni olunmayan o birisinə dedi ki: "La aqutulən, nə kəsəni öldürəcəyəm." Və o birisi de dedi ki: "İnnə ma yataqabbalu Allahu Allah təala yalnız müttəqilərdən qəbul edir. Və bəzi rivayətlərdə adların gəlməsi, Habil, Qabil bu İsrailiyyətdən gəlib, yəni buna dəlil yoxdur. Fardunubu salatatul uwal fi tarix al-mukallafin kanat tilka al Və o mükəlləflərin insanların tarixində keçən o üç günahın da əsası o əsaslardan yarandı, hansı ki qeyd olundu. Fə aqil həris aləl-nəcət ən yətəfəqqədə məvaqqə həzi tələfə və ağıllı insan və özünü qurtarmağa həris olan insan, yəni bu üç yeri axtarmalı, o qəlbində olan bu üç şeyi axtarmalıdır və onu müalicə etməyə çalışmalı və onu müalicəsinə yəni, səy göstərməlidir. Və əleyhə ən yubğıda hava yubğıda vücudə hə. Və ona vacibdir ki, yəni, o xəstəliklərə niflət eləsin. Və onun o nəqsində olmasına niflət eləsin. Al fi mən yuhib. Fə mən fəal edəlik kim bunu edərsə, o doğru yolda olan insandır. Əl-müvaffəq, bu müvəffəq olan insandır, hansı ki Allah-u Tealəni sevdiyi şəxsdir. Fə habbəbə iləyhil Allah-u ona imanı sevdirdiyi, və küfrü, fəsikliyi və asiliyi pis gösterdiyi bir şəxstır. Deyəcə ki, Allah-u Teala, Hücürəf Sürəsi 7. ayda buyurur, وَلَكِنَّ اللٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمən Lakin Allah-u Teala, size imanı sevdirmişdir. وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Allah-u Teala, imanı sizin qalbinizdə e, bezemişdir. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُسْيَن Və Allah-u Teala size küfrü, fasiqliyi və asiliyi pis göstərmişdir. Ulaikə humur, raşidun və onlardır doğru yolda olanlar. Əgər bir insanın qəlbində iman sevgisi varsa, imanı sevirsə, iman qəlbində bəzənirsə və küfrü, fasiqliyi, asiliyi e, nifrət edirsə, xoşlamırsa, onlardır doğru yolda olanlar. Vəl-məqsud ən nəvacib və müridil məhabbə ən yubaidə kullə tilkəl-müsidət. Yəni, qəst olunan odur ki, kim bu sevgini əldə etmək istəyirsə, yəni, Allahı sevmək, Allah-u Teala tərəfindən sevilməyi əldə etmək istəyirsə, ə, özü ilə Allah arasına girən hər bir maniyəni uzaqlaşdırmalıdır. Özü ilə Allah sevgisi arasına girən maniyəni uzaqlaşdırmalıdır. Və yətələmməs məvadiyəl uyubi fə nəfsihi, nəfsində olan o ayıb yerlərini axtarmalıdır. Və onları bilməlidir ki, qəlbini müalicə etsin, və ihtefiz bih qalban saliman və bununla da o insan qəlbini qorusun sağlamat, sağlam qalb saxlasın fət tawfiqu kullat və əsas da müvəffəqiyyət əsas müvəffəqiyyət nədir en yuqaddirallahu lil abdi basaran bi uyub nafsihi yəni Allah təalənin quluna bəndəsinə öz nəfsinin ayıblarını görən bir göz yəni nəsib etməsidir. Yəni, həqiqi müvəffəqiyyət nədir? Yəni, Allah-u insana nəfsinin ayıblarını görən bir göz nəsib eləməsi. Və yüəssirə ləhu insırafən ən uyubi qeyrihi Və Allah-u insana asanlaşdırması başqalarının ayıblarından üz çevirməyi. Əgər hə insan, yəni, yalnız öz nəfsinin ayıblarına məşğul olursa və başqalarının ayıbları ilə məşğul olmur, Yəni, onunla üz çeviribsə, həqiqi müvəffəqiyyət tapandır o insandır. Fəfi uyubin nəfsi məşğalətun ən <an> uyubil qayri. Çünki insan öz nəfsinin ayıbları ilə məşğul olarsa, başqasının ayıbları ilə məşğul olmağa vaxt tapmaz. Çünki hər bir insan təpədən dırnağa qədər günah içərsindədir, ayıb içərsindədir. Yəni, gör insan e, bəziləri yəni, özünün ayıblarını görmür, yəni, başkasında ayıbları axtarır. Artıq görürsən ki, yəni da bildikdən sonra o insanlar, belə insanlar müvəffəqiyyətdən kənar olan insanlardır. Tatadallabu min al-abd an yatadba bi nafsihi. Əgər insan öz ayıblarını bilərsə, ondan nəyi tələb edir? Öz nəfsinin ayıplarını axtarmağı, bilməyi ə, və müalicə etməyi tələb edir. Va in lam yumkinu isti'ana bi ghayri əgər mümkün olmazsa, o nəsihət ehli ilə, ikhlas ehli ilə yardımlaşmalıdır, nəsihətləşməlidir. İbn-i Cəlz Allah buyurur ki, İləm ənə Allah ta'alə, İzə əradə bi abdin xayran qassarahu bi uyubu nəqsihi. Bil ki, əgər Allah ta'alə quluna, bəndəsinə xayir istəyərsə, ona öz nəfsinin ayıblarını göstərər. Fəmən kənətləhu basirətun ləm təqfə aleyhi, ləm təqfə aleyh uyubuhu. Əgər bir insan öz ayıbları barəsində bəsirətli olarsa, öz ayıblarını görərsə, ayıbları ona gizli qal Və izə əgəfəl-uyub əmkənəhul ələc Və ayıbları bildikdən sonra da ona müalicə etməsi mümkün olar. Yəni, bir var insan ayıblarını bilir, ayıblarını biləndən sonra çalışır ne etməyə? Müalicə etməyə. Bir də var insan ayıblarını görmür, özünü təmiz görür, günahkar görmür və bundan sonra da insan necə özünü müalicə etsin? Özünü günahkar görməyən insan, ayıblı görməyən insan e, nəfsinin müalicəsində necə çalışsın? ولكن اكثر الناس جاهلون بعيوبهم Lakindir, insanların çoxu öz ayıplarını bilmirlər yara ahadu ahaduh alqadha fi ayni akhihi wala yara aljad'a fi onlardan biri qardaşının gözündə olan kötüyü, dəqiq də tükü görür və özün gözündə olan kötüyü görmür faman arad alwuqufa ala aybi nafsi fa insan öz nəfsinin ayıplarını görmək istəyirsə yol var Dörd dənə yol var və bu yollar sayəsində o ayıblarını daha yaxşı ortaya çıxarda bilər. Bunlardan birincisi, Ən yeclisə beynə yədə şeyhin basirin bi uyubi ən nəfs, yuarrifuhu uyubə və dulukə iləcihi. Birinci yol odur ki, o insan e, nəfsin ayıblarını bilən, görən bir şeyhin qarşısında oturmalıdır ki, ona nəfsin ayıblarını və müalicək üslublarını ona göstərsin. Bax ki, İbn-i Cəvz buyurur, artıq de, bu zamanda belə bir şeyhlərin, alimlərinin olması azalıb, kətindir tapılması. İbn-i Cəvz r. 6-cı əsrdə, hicri tarixlə 6-cı əsrdə bunu buyurur. Onda deyib bizim dövrümüzdə. Artıq danışıla bilməz. Fəmən və qabihi, fəqad və qabit tabi bilhadiq fələyən bəğən yufariqahı. Kim belə bir insanı tapdısa, artıq dey, həkimi tapıb, müharətli bir həkimi tapıb, yəni ondan ayrılmasın. Yəni bu birinci yol e, tapılması çətindir. Keçək ikinci yola. İkinci yol, ən yadqıbə sadıqan, sadıqan, basıran, mütədəyinən. Və insan özü üçün sadiq, dəsirətli, e, dindar dost axtarmalıdır. و ينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من اخلاقه Və onu özü او ازي üzerine bir nazaretçi tutmalıdır ki e, onun اخلاقında ve amellerinde olan pis amelleri ona bildirsin. Waqad kana amirul mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yaqul rahimallahu ra'an ahda ilayna uyubana. Umar radiyallahu buyurdu ki Allah taala o insana rahmet ki o bize ayıplarımızı hədiyyə edir. Yani bize ayıblarımızı hediye eden, yani ayıblarımızı bize söyleyen insana Allah rehm etsin. وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يُحِبُّونَ مَنْ يُنَبِّهُهُمْ اِلَى عُيُوبِهِمْ Selefler artık sevinerdiler ki bir kimse özlerine ayıblarını bildirende. O insanlar sevinerdiler. وَنَحْنُ الْأَنْفِ الْغَالِبْ أَوْغَدُ النَّاسِ اَلَيْنَا مَنْ يُعَرِّفُنَا بِعُيُوبِنَا Ama biz ise, kim bize ayıbımızı değilse, o insan bizim üçün en nifret ettiğimiz insana çevril Gör nə qədər fərq var. Sələflər ayıbları onlara bildirir, zən sevinir, biz isə deyirik, infitadır. Və hə də dəlilu ala dafil və budan ayet dəlallətdir, imanın zəifliyinə dəlallətdir. Fa innal akhlaq as-sayy ka Çünki e, həqiqətən o pis əxlaq əqrəb kimidir. Velo annamuna biha nabhana ala an tahtath thawbi ahadina aqrabana la taqalladna Bir kimsə bizim paltarımızın altında olan bir əqrəbün olduğunu bizə bildirsə, biz ona olduqca böyük bir təşəkkür edərik. Vaştağal nəbi qadər hal onu o əqrəbi öldürməyə çalışara bununla məşgul olarıq. Vel əxlaqur radiə və o pis əxlaqda o əqrəbdən daha şiddətlidir. Və üçüncü yol, ikinci yol insan ayıbını görmək üçün Ən yəstəfidə mə'arifədə uyubi nəfsi min əlsinət ədəyihi. Düşmənlərin dilindən istifadə faydalanması. İnsan öz ayıblarını həmçinin bilmək üçün bir yolda hansıdır? Düşmənlərin dilindən bunu götürməsi. Fəinə aynə suxtı tübdül məsəviyə. Nəyə görə? E, çünki yəni, qəzəb gözü, qəzəb gözü e, pislikləri ortaya çıxardır. Yani insan birisi seven de onun pisliklerini görmür, artını nifret edenden sonra onun pisliklerini ortaya çıkardır. Vantifa ve insan bir adı uymuşşacir yuda girhu ve insanın da onunla onunlamüşşaci eden müvasi eden düşmeninle faydalanması mümkündür. Hansı ki o düşmən onun ayıblarını onu xatırladır, ondan faydalanır. Aqtaru min nifə bi sadiqin mudahin yakhfa uyubuh, yakh yukhfi uyubuh. Fə insan belə düşməndən daha çox faydalanır, nəyin ki, ki o yaltaq dostdan. Hansı ki o dost o insanın yəni ayıblarını gizlədir. Yəni insan o düşməndən onunla mübahisə edərək ayıblarını ortaya çıxan düşməndən daha çox faydalanır, nəyin ki yaltaq Və ey, ayıbları gizlədən, dostdan faydalandığından daha çox o düşməninlə faydalanır. Və dördüncü yol, dördüncü yolda ən yuxalitannəs. İnsan öz ayıblarını görməsi üçün insanlara qarışmalıdır. Yəni, cəmiyyət içəsindən çıxmalı. Və insanlar öz aralarında nəyi məzəmmətləyirsə, nəyi xoşlamırsa çalışmalıdır ki, ondan çəkinsin. Həzə və seləmetül qalb minəl iləm vəl-əfətə tədəlləb tətbibuhu mə qad yətərihi minhə və budur. Və qalbin salamatçılığı insanlar nəyə tələb O qalbda olan xəstəliklərin məalicəsini tələb Ona üz vərən o xəstəliklərin itirilməsini. Və tədəlləb və qabla dəlik həmmiyyətən və və qayətən. Və məalicədən əvvəldə nəyə tələb edir? Pəhliz lazım, qorunma lazımdır. Yəni, müalicədən əvvəl o pəhriz olarsa, yəni qorunma olarsa, qorunmaq özü müalicədən daha xeyirlidir. وَتَتَضَلَّبُ السَّلَامِ وَالصِّحَّ كَذَلِكَ غِذَاءً مُنْتَضَمًا نَافِيًا تَدُون بِهِ لِلْقَلْبِ الْعَافِيَ Necə ki, insanın bədənin sağlamlığı ə, sağlam olması üçün, yəni müntəzəm, müanfaətli qida tələb etdiyi kimi, həmçində qəlbin də salamat olması üçün onu qorumaq lazımdır. Onun üçün, yəni, pəhriz lazım. Qəlbin də pəhrizi var. İbn-i Teymi Rahimallah buyurur ki, Əs-suhfə tuxfadu vəl-maradu yudfəu bidddi fəsuhhatu lqalbi imani tuxfad. Yəni, ə, sağlamlıq deyil, qorunmalıdır. Sağlamlıq qorunmalıdır və xəstəlik ə, yəni, onun əksi ilə dəf olunmalıdır. Və qəlbin də sağlamlığı Yalnız imanla qorunur. Qəlbin sağlamlığı nə ilə qorunur? Yalnız imanla qorunur. Və huvə mə yürütül qalbə imənə minəl ilmin nəfiğ vəl salih. Hansıq, elə bir iman ki, qəlbə e, mənfəətli ilm salih əməl verir. Fətilkə əğriyyətun ləhu və bu da qəlbin qıdalarıdır. Necək ki, bir hədislə də gəlmişdir ki, İnna kull ədəbin yuhibbu ən tü'tə muəmədəbətuhu və innə məədəbətə Allah yəl və đi hər bir ədəb istəyər ki onun deyir öz qonaqlığı olsun, ziyafəti olsun və Allah təalənin də ziyafətidir Qurandır. Vel adabu al-mudifu. Fəl Quran ziyafatu Allah li Deyilməl, o ədəblər ədəblər yəni o ədəblər yəni ev sahibidir, yəni qonaqlıq verəndir, amma Quran isə Allah təalənin bəndələrinə verdiyi bir ziyafətidir. İbn Taymiyyə rahimullah bundan sonra e, mənfəətli qidaları qeyd edir və mənfəətli dərmanları və kimdir qəlbinin sağlamlığını axtarırsa e, bu qidalara riayət etməlidir istifadə etməlidir və buyurur ki mithlə əxri ləyl və avqatil ədən və iqamə deməli gecənin axrı və əzan vaxtları iqamə vaxtları və fi sucud dihi və fi ədbəli salavat səcdədə Və namazların axırlarına istifadə eləməlidir. Və yədum ilə dəlikə istifadə, bütün bunların hamısına da istifadə əlavə etməlidir. Allahdan bağışlanma diləməyi. Fə inə o mən istifadə Allahum mətəbə iləyhi, mətəəhu mətəə ən həsənə ilə əgəli müsəmmə. E, kim yəni istifadə edərsə, yəni bağışlanma diləyərsə, sonra tövbə edərsə, Allah talə yəni o təyin olmuş vaxta qədər, yəni əcəlinə qədər ona gözəl yaşayış və həyat verər və insan yani özü üçün yəni zikirlər seçməli səhər euh, axşam zikirləri və yatdığı zaman oxunan zikirlər və yasbir aləma <implemented può> buna yerdə insan ona baş verən yəni uzaqlaşdırmalıdır ona məhəl qoymamalıdır yəni səbirli olmalıdır və bir az müddətdən sonra Allah Teala onu dəstəkləyəcək, ona yardım edəcəkdir. Və yəqdur iman fi qalbi, imanı onun qəlbində yazacaqdır. Və yəhris alə buna görə insan əz tərz namazlar, beş fərzi kamil surətdə yerinə yetirməyə həris olsun. Yəni bu imtihanı rəhmət olanın gətirdiyi nələrdir? Qidalardır. Deməli birinci, gecənin axırı, iftərəsinin, əzan vaxtlarının, iqamə vaxtlarının, səcdə vaxtının, namazın axırlarıdır və buna istiğfar əlavə etsin. Sonra o zikirləri ötürməsin. Hər axşam ə, zikirləri və yatdığı zaman və bundan sonra da ə, yəni davamlı olsun deyirdi. Davamlı olsun. Yəni yəni maneələr ar araya çıxacaq və maneələr məhəl qoymasın, möhkəm olsun və müəyyən müddətdən sonra artıq asanlaşacaq və Allah Taala qəlbinə iman yazacaqdır. Və həmçinin o fərz namazlara möhkəm olsun kamilləşdirsin həm daxilən, həm zahirən bəyinə hə amududdinin çünki bu beş namaz dinin dayaqıdır. Və <gülüyor> lyakun hiddirahu la havla və la quwwata illa billah. Onun dey daima etdiyi zikirlərdən olsun la havla və la quwwata illa billah zikri fəinna biha tahmilu al İnsan bununla o ağırlıqları e, üzərinə götürə bilər, daşıya bilər və o çətinliklərə qarşı müqavimət göstərə bilər. Və yanal rafi al və o halların ən yüksəyinə nail ola bilər. <gülüyor> və laysa minad du'a və həmin dey insan dey duadan bezməsin. Fə mələm və tələb istəməkdən fa innal abdu yustecab lehu ma lam ya'caz bəndənin duası qəbul olunur nə qədər ki de, o tələsmirsə tələsmirsə bəndənin duası qəbul olunur və deyər ki qadəutu duətu fəlem ustecab li mən dua etdim dua etdim dua etdim duam dua qəbul olunmadı və ali aləm anə nəsr bilsin ki kömək səbirdən sonradır və sevinç kədərdən sonradır və hər bir çətinlikdən sonra da asanlıq vardır Ya insanların deyə hər biri velam yanel ahadun şeye min khatmil elə bir insan yoxdur ki nə peyğəmbər nə də ondan aşağı olan bir insan xeyridir səbrlə əldə etməsi yani xeyri əldə etmək üçün mütləq səbir lazımdır. Veyaddidu ibn Taymi rahimallahu teyma vaadi ukhra ala alla tabdu ala man iltazama a'mal salamatil qalb sonra ibn Taymi rahimallahu kimdir o qəlbinin ə üçün çalışırsa və buna riayət edirsə, bunun nə qədər nəticələrinin olduğunu qeyd edir və sonra buyurur ki, vas <yads> sa salihin. Əs-salihun radiyallahu anhum yadhkurna şey'en ila ghayrillahi O salih ya qeyd edirlər ki, e, yəni təvhidi yalnız Allah'a yönətmək lazım və ihlası həyata keçirmək, yəni dini bütövlüklə Allah'a yönəltmək lazım, Belə ki, yəni insan, yəni Allahdan qeyrisinə yönəlməməli idi. Allahdan qeyrisinə baxmamalı idi. Nə sevgi tərəfindən, nə qorxu, nə ümid. Bəl yakunul qalb faadigan min al-makhluqat khaliyan Və o insanın qəlbi, o salamat qəlbi olan insanın qəlbi məxluqatdan xali olmalı idi. Yəni o qəlbdə məxluqat olmamalı idi. Yəni is qalbində olan Allah sevgisi iman olmalıdır. La ilaha illallah və Allahdan qeyrisinə baxdığı zamanda yalnız Allahın nuru ilə baxmalı və haqla dinləməli və haqla görməli, haqla, haqla yeməli. Fəyuhibbu minha ma yuhibbuhullah və sevdiklərindən də yalnız Allahın sevdiyini sevməli və Allahın nifrət etdiyinə nifrət etməli və Allahın dost tutduğunu dostmalı və Allahın düşmən tutduğunu düşmən tutmalıdır. Və yəxafullahi fiha və la yəxafuhā hə fillah. Və yalnız Allahdan qorxmalı ə, və ə, heç kimin tənəsindən də qorxmalı malı, və umduğu zamanda yalnız Allahdan ummalıdır. Fəhədə huvəl qalbü səlimu hənifu əlmüvəxhidu əlmüvəxhidu əlmüvəxhidu əlmüvəxhidu əlmüvəxhidu əlmüvəxhidu. Və bu da kimin qəlbidir? Yəni, salamat, ə, hənif olan, müvəxhid olan. Ə, müsəlman olan, mömin olan və tövhidi həqiqə surətdə həyata keçirən, keçirən bir insanın qəlbi belədir. Yəni, o qəlb mütövlüklə o qəlb Allaha yönəlməli və o qəlbdə Allahdan qeyrisi olmamalıdır. Yəni, insan Allahdan qeyrisinə yəni, bağlanmamalıdır. Ə, artıq bununla da səbəblərdən onun üstə tamamlanır. Allah təala iştiqaylarına isin. Allah məndən sə qalban salimen, hanifə Allahdan yan salamat qalb istəyir və Allah təalədən o sevgisini qazanmağı istəyirik və Allahı yaxınlaşdıran o əməli istəyirik. Sallallahu əla Muhammed